باب فن خير الحديث كتاب الله محمد صلى الله الله الرحمن الرحيم باب رفع الصوت في المسجد دغه ماخه سرابت بین دي دجماته نظافت ذکر کې راو داغه آداب ذکر کې راو فاده وکي تا مونږ و ده که زنی کتابون داشت هم دکلی دی میر قاطو ایی جا هر پو جماعت کی اوگیت چه بزیکر حرام ده دوم را دب دو د ده دکفی بیویتنا دن لان ترفا ده دین مخ دا ده دوح حدیثا موتر جملهو کچر غیر دی قديم حديث معصوب واجحبي وداحيسا قديم جلد كمثصل قديم ترقيم 12 حالات دين بحضره ذم ذكر ديو جماعتنا تم مطالبه قرض قديم مسلم باهذا القرض مثل حديثي هذا حديثي المعمر رضي الله عنه رضي الله تعالى او دې کا څنګه دومره دمکور کول کو تاسو د بځینه و کنه نو او ځات کو ما بدل من کلیه د پیغه اسلام په جماعت کې تاورته څوک وای تر فانیا صوت کو ما مجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سلام دغه بای ذ شریحین و دې دي کې یو خاصه مسلې ته تعروض کوي مهاک تیندا خبرې چولې هم نيي ځنه خلک دې د خطرې لپاره دا, دا خبرینا خبره پیدا, پیدا کوي سخن در سخن چوتوي دا کسان عمر رضی الله تعالی او جهل د وی معذور وګڼل ورنا دی باندې ماریک دا قول دی رسول الله صلی احترام وا دلته ته سړي د د رسول الله صلی احترام سړي نبوت په مود باندې نه ځایږي نبوت خدانه مرته دی کم چه پیر عمر باندې الله دې موازین غوډلې نه هغه پوره کېږي نه دې هغه وزای بادل او فاچري هغای دی نه ځکه بلکي دا غدا تکلیف نه دي کوت صدامال اثر زهري نه هغه د نیکانو او اکرام دې کرامت دې او اثر د عمل صالحه دی او دا په عملو یو قسم تعزوب دی دا غیدو ګندا عامره سکرکی ههغه نه اخره د دین نه کال دی تا کی شه دی شور کو رسول الله صلی الله علیه او رسول الله صلی الله علیه وسلم داوات بد غانو او قباندی غلط تصرو دغه څښل کو رايده د ان دياله مسلوات سلام پر شان کې نه دي خپل پکار دي د هغه یع صادم برکاو دا روح دا حقیقت څر쨌ه دې شول زموند دې ته اپیا سري مبارک او روح مبارک باندې تفسيري کوونکی و الله فرمي ذي قولي روح من أمر ربي وما من العلمي لا قليلا روح عالمي عمرنا لتأسطة حقاً عادفات حسيني ليشي أو لو شئنا على ناظبنا باللدي عحينا اليه سيدي خبرك قال ريني ده وحل خيرنا محروم باتشي اولا از این تاوست خبره کاری با چه روییت و رواییتاو روییت خود خبره دی ده داوی زایر تا جمانگورو احساس پا نظر نردی لیکن روایت خشت ده دیو جنام محاققین عالم بارزخ بیعه رواییت دا عالم بارزخ ستال و پدې خبر کې مراتب دي او هغه مرتبه ده چې مونږه پرویت کې ده هغه مرتبه ده چې مونږ پرویت کې نه ده حاله یې برځخه دي نصوص کې څنګه وایي دي په کار چې مونږه هم هغه شایتي ومنو الله فرمایي محیاه او مااته رب العالمین انام یوسلو د ورځې په ومحيا ثابت عموما ثابت شو یحی علی الاسلام فبارك الله فرمای و سلام علیهم او یوم یموتو او یوم یصحیا یموت لاقدره ما یم پی نسانتی یحی علی الاسلام فبارك را والسلام عليّ يوم أوجدت ويوم أموت ويوم أبا صحيّا دانبي عليّم صلاة وصلاة, وصلاة وحياة مما دون وما محمد لا رسول قد خلق من قبل رسول فإن ماتا وقتدا قلقتم على أقادكم فإن ماتا وقتدا قلقتم على أقادكم اولی امیدان کی یہ سلو سلو سل یختر ہو. کې امر کہ انکا میتون و انهم میتون تین تیسلام رایات آسوک چوی دلتا آتا مفرد و مفرد و مفرد و لینا که دیش آتا دا جملی پا جملی بانی انهم میتون و لینا که دیش انکا انهم میتون بیویدی آشی خبری کوئیی اگر از تاوزتی مبلاغت اصول معلومی چه آتف جملی بجملی بکملی کی بکم رزی و آتف انتفاد بکملی کی رزی آقا زابطی بیائی لیری چه کمالی اتصال لیر کمالی امتصال لیر کشیبه کمالی اتصال مرتبه خیر واخ واخ دای کولي په خورا ني کريم ماندې صحابه کي پیژل عمر رضي الله تعالی رسول الله اسلام د انتقال په وختي په خار تو فامندلګل دي وا چې د رسول الله اسلام په مرزه تفسيري نه کوي زبن خو ځوي او وک شدید څهقدره ده د دوا یو نه ولستل صحابه او عظیمه سقادری اختلاف او اتفاق ته نقل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هو الذین <سؤال> <واللزين> نفسی بیده الیقک الله موتاتین ابدا دو اقتصوه همار فتح نرد زیدود و زل مرگو اوال تا دا تا داد بینه دیوی وزشوی چه داموت آنی و کپانیوی جبی دیوی تابیرات خلی که خیلی امام اقورتا بی فدا غایات دا سورت زمر بایندات احقی کرده او دا باکر صدیق اشتی اللہ علیه ری آیاتا رکر کرده ری معاریفم دا تفسیر کرده مو دل لهم علی موتهی اللہ لابت الارض سواکی سلیمان اسلام موتی کرده کل نفس انزائی خطر مور انبیاء کی پینت سایات زی روح پن امراد اگدانی شویر جی، این نا فصد اللہ حمد دینا، اگزی روح ندی، اگل شان دی او حادیث او دخیرہ چمانگو گروہ دائی تلاقات پر رسول اللہ اسلام را گلدی، ما تاو ابن سلاس و ستین تریاس ارسال عمر چو ما الله رضی اللہ عنہ رویت، ما تا رسول الله اسلام ابن سلاس و ستین ترمذی کے باب ما جاء فی سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابن و کم سینہ ماتہ لقب راغدی ہیں وفاتہ محول دین یہ 10 صفحات کا صفحہ کی بخاری کہ اول جلد دینہ صوا یوسف صفحہ پر 100 کی با وفات نبی صلی الله علیه و آله وسلم به 500 او ستر کې نو رسول الله اسلام ماته او وبقدي سن دا حديث دی فاتح حیا رسول الله اسلام فاطمه دي رسول الله اسلام په موت باندې روایتونه دا حدیث اخه له کوی څو چې په حيات کې دي چمګ سره کتاب الله نه دلشته دي موږ سره سونه تر سونه لريشته دي حواله استدال کتاب الله نه پېښې واصل من ارسلنا من رسولين په پوسو کا تاسو چمګ دي نه حاصل دیسے لا لاحان زحب پچیس امر آیت تے رسولان مسئول شو مسئول آغازو کواحی کی دیسو چحی دا تابیرات ہوا قرآن کریم کی دیر ریجی ہے کوچر دیسی شیح واسع القریت اللتی کننا فیها اصلاح و جواندینی و آهل کلیم زندی ای وصلاح و قریه نو در صدر پر اونکی دیشکنا در سنه چه رسولان مسئولینا تفوز د حال رسولانوکا یا تفوز د عدال رسولانوکا تا سنه و و دا نه سرويته مو توجي شيږي ته قصو نه کوي ها حديث کې دا نه سرويته شي دا تش کوي في قبول يسلونا ابو يعلى مصديق ومختلف طرق دا حديث نقل کړی دی انا است الحسن درسي دا حدیث دال انبیاء احران فی قبول ہمی سلونا ای که نظف سند کے حجای سوافد خیات دے سبوکی بی کنام کردے بل طرف تا محمد ابن عبد الرحمن حن ابن عبدالیلہ سند دے اوہاک عبید اللہ ابن حمید الحجید دے نا صحیح مضروب دي او خارې موږ تل حديث دي بل ابو موجه دي ابو موجه چې دې ته څه غرائب دي بل د د خلکو دا بوهر رویت تا هام خلق دارویت دینا خلقی من صلح علی عند قبلی سمیعتو و من صلح علی نائی نای نای نای نبیلکتو خودا سند محمد نماروان صدی جورتوائی خوتو بیروتی قذاق دي محمد بن مروان سدي مضروب دي بل سند عبد الرحمن بن احمد هغه مجهول دي بل تر تر سند چې ابو معاويه فاح غلط دي او اسی که نا ابو معیم تصیف راگلے دی ساند محمد دی ابن مروان دی بلدلی دی بن عمر غریت دی او پساند که ابو الوختری کذاب و مستدرک که دی او ایران حدیث ناکل دی عيسى الاسلام من اجليه حكما اماما او رسول الله صلى الله عليه والهيات حتى يسلم علي وارد عليه دار حديثه يجاب السلام علي خو فسند محمد بن اسحاق ده بلدلی د عبد الله اقل دی د الله ملائک سنت و سلام رسول تر صحیح خو پسننت د زانند شیعه دی ني شوړې چدا حديث څنګه راځم چا انبیاء احیانی قبور امی اصولونا او بلتره تا انسنا حدیث نقل دے سانات محمد ابن عبر رحمان ابن ثابت طرح سیدر دے چا انبیاء احیانی ترکونا فی قبور امی بعد اربعین دے دے دے چا لی اختروزنا زیت انبیاء پا ام موسى بہن ید اللہ ہی اللامہ خفئی بلتر الرحمات می سلمان روایت دے رسول اللہ صلی نخ مې نه یې له هرې یو کې احمر وي وی جمع چهدل ډېر غاندي اول تر تداهم سې کېږي ان الله حرم على الارض انت اكل اصحاب النبيا اول <أخوز> تر تداهم رزي لو كان موسى حيا ما وسع موثل احمد کی بیفکی دا حدیث تی مشکار بدتی صفحا بخاری کیا ویلی بحاصر صفحا بیا قبرنی کسنگن کئی واجعلو فی گیوتکو من صراتکم تتخذوها قبورا بلخاض رجیم انا خدام علی څنګه خبر دومنه کی په دیووسونو څو هله ما دېوبان نن باندې په پیغام آ دې مولانا محمد قاسم نن دې خبره کړه ده دا د حیاته د شیعه غانو دی یو خاص اعتراض جواب کوو تنظیمي جواب کوو شیعه غانوی زموم اېمه زنده او ولتر ته په پپکسي باندې یې تیر راس کوي Khomeini کتاب کې یې مخالفته یا وکړ باندې قرآن او وکړي رضی الله تعالی عنه قرآن له مخالفتي مخالفته یا وکړ باندې پوری د میراث نوې خایې فائته یې د میراث نوې ورکوړې امرنه دې ورکوړي دا به حیات کې مولا نام محمد قاسمی نن او توی هغه یې باندې زما پرې دې حاصل دا دې چې تاسو سويم چې زنده دي نو هم دې ندي دا زمیندې میرا سنه تفسیر دا خو یې زایمه خبره چې هغه په شیخین اعتراف کو چې مخالفه پره وقر واحمد نو د ولید زعیمی څنګه یو غوړی دی چې تاسو خپلې مو تاسو وي زنده نه د رسول الله صنم ته د زنده میراثونه تاسو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث موبایل لري پسات کوي مفسدونک دلته تا محققینه کې شان ورشای کشميري فيضول واري بنگل چون تاسو په خپله تحقیق کړې چارواح همیشه ژوندۍ دار چارواح شین کو انندري نور شاعره په تخقیق دی راځي چې دا خیریت روحانيدي او روحانيخه حيات دې دا خدای انبیو څخه کې چې د مؤمنانو بلکې غیر مسلمون دي دا انبیو د حيات په دې کې تحفظ شته نور شاعره په دې تفسیره کړی دا د انبی او ارواح معتل ندې د عبادتونو مشغول په عبادت کې پخراف د غیر muslimانو او من کان فی حاج مافو فی اما د نړۍ کې څنګه ولوندې خو د نړۍ کې د دا وو د روح دا چې نه یاده ستو دحاتنه عبادت پرځته په وجود کې کوي بل عبادت خود و روح سے تعلق قدار. عرف شذید کمچه پتر میزی بانی دار دیم جیزیدنا احا یو سلود دور سمع صفحہ یو سلود دور سمع اصل عدم دې مرخصيات کې دي د خلکو همستاسنۍ باندې اثر ګومان کړی دي اصل عدم دغه شان دي تخریب علماي ديوانكم محققين دي هرين دا شوی چې حياتي دنیوي ولا ورثه حيات الدنیا خدا له جماعه هادي حيات الدنیا ای لا هم ولا او ان دار الاخره تله يا حیوان داخرت ابری زندگی ور به سجده اعلی اسنن کی قوم بارش سدوش کی دوا ثوا تروس بیت صحه صاحب تصریدا چې دا حیات او قیده کي فیصل اول جيلا آتش بيت صحه کي صاحب تصریدا حیات ته. مولانا تا کتاب ده حتک کشوفی محامایت تصوف و پاکیز دید ده چسما زمونی لکلر رئی یو سلو بلا سمع سلسکی دا حیات اخری رئی سنگ ده دید اخرین دا حاست پاسوی رئی چه یعصاری دا زندر شان ورشای کشمیری سید الباری صلی الله علیه و سلم صحابه کوي د جنتونو عالم ته د تبعیدیا سودینه عالم ته د تبعیدیا خیر دایو مشکل دي د مخواخ سره غوړې لري اوبار نه سازش ته په دې کې ځخلق پرن بی ما هم تاستو تفسیر کلیو ماجیگر که تاستو نی پا ماجیگر که چی دیتا وادا محاب چی دنجی وی وادا محاب چی دنجی پر ترخی کارده که که مقابله پیگئی که که نا پیگئی دا یو قانوني کړ پروسه چې اللهم نور نو علماو دي اندوان او پادریانو په پیوړ باندې تعرض نه کوي او دما خو مجبورو چې به کړې وي د انګليز داور خو هنو چې اندوان دعوي په پادریانو ته شینن اجازه ته په ترې په د وادما په مافی واده نو سکل و حریبه تقین ما واده فاضرین واده ماه کېږي تای دې څنګه په سو واده ما شینین دردا سو دې کېای دې ناګه په دې کې پاتې نه دوه انګريزانو با مړان چود ان دوه اړیکه کې مسلمانان لچیلن ورکړل او شراوه دي خپل مشران موږ دې ما غره وکي علماء بحيان علماء ورک جو حقار وي دا بار کوجه هغه وته دا مقابل چي شي علمات به تاسو استغاسه وکړئ ایستګا سره چې به چا تا وکړ خو شي تا کولای شي غاسو قوم داو سرکاره تا و سرکاره چي سکئي قوم بو سسو به په دې کې واره فضا پکلو او بام روان به په پوج کې شو حنودی تقویه کول ده مسلمان آقایی که نوڑا حتی چه بید نیرو او دا خلق دیتا یولو یو شدو چه چه شروکلی هندوستان چول دو، هندوستان چول دو دا چه باید که دارا هندوستان چول دو، هندوستان چول دو، هندوستان چول دو او پدی چه گلب الجوری مسلمانان به حیثیت اقلیت وسې دي شيخه کوي مسلمانان به څنګه به حیثیت اقلیت ور دي شي چين ځوان څه وی وی به خدای با جوابي کاروي پاکستان جوړو لکه دلته چې موږ دا نګري نه راو راکټو دین وانه راکټو نګري نه اقلیت کې دي موږ جواب راکوي شي مسلمانان انتخشتي کوي له هم په عقیدې کې پاتې او تحریک شروع شو دي د پریشانې او د تکلیف تحریک علماء نهایت د حکمت چې دا خو یو کمزورې مخابيل <سؤال> دی دا په سيني شکوړې خو غري نه لمسي او ونګريزان دې انسانو کوي پریشانه کوي په کې ته مغز انسان چونه دا مفتی کي فایت الله شه وو او په انسان چونه دا حسين احمد مدني The precursor ofítulo overstire in 15 different fields. 因為 bondes v Anyway to 21 %墨大利. کې because nonimality is what is going on now. and which I am working on. is why it is not a higher learning perspective. نیم مسلمان به هندوستان کی پایتشه. دیتا فایی واده معاب چرنجی. تا صلو موید که همون. دا واده معاب چرنجی چودا پانجای کچلی ده با منو ممی کسلو می گون. ها بچه جرنج رکوز همون گره ورکشل گدری. به مناظر چهتا خواده معاب چه واده معاب چه چه چه چه قطعه بېره معنی لري مخکچر تکې ده کې دا ما دې څخه شروع کړه دا دی کتاب نخصتي والله <سؤال> جل شانوه ربانا ستوك نو او خلاړه هغه خوتې او کنا دې پوتې ملغه هم وجې او بچی پاتیشو نه هغه خدمو مذاری څو بنجایش نه لري خو دا ما چیلنجی خدای کنه کم چیلنجی دي هر هغه غریذتان غره سوال نو غړي بل څوک را او ده هې تشیر بچي او هغه چیلنجنه او کین نو کو چې دت مقاومه کې نه هغه ما تکلیف ته پیدا کی او مخامت نکې نو هغه چلون یوه پیښران په جذباتي کې راو پیدا کړل د کومتی کې الله مولانا مدنیه نداءه د ماه فلچ دی دابه یې په شېpore خو چې د مودویرینی او کو چرې زمو د ویرین نونو وره ما په ملک دي ګړ벌 وایورانه هغه بسین وایي ها چننه کو خو خپل ویش ها ده به وي اول نه زمام مقابلې د سپره ورې دي کو ځوال نه زمام مقابلې د سپره ورې دي دې ته سبوی وانه ما چې دي وسره دا څه کمنه دا وعده معاکر دی ترخه کار دا دا لکه څنګه الله سې په ولې شړې دی څه کړو چپا علاقه چې په دپس مثلا نه جوړي نه غنه دا به دا خیر موسی کی رحمت الله یا رحمت گیر بر افسانہ د دېوار مخه تا شه مونږ هم څه کړي دا ډیرم کړي دا زمونږ کې واقعي د خپل قصصو شړانه سالکان دا سره ټولمهشته نه وي د آسمان پریشان راځل مالو دې دا کار موږ مرګره عدل کبیر مشی فسرو همنګ څوارور مهشته ولاګو دیا ته برې دیني پیراونو غريلې او په اسی کی پس من کوز مرکز درایو حوی راته چی تبلیغ بیا برنامه مرکز لاله وروه راته هي شي تبيغ منظور شنه بي تبيغ علم مفتي تبيغ علم مكتوب سواللو انبا ته هي تبيغ منظور شنه مونګه وي تي مي چې تبيغ د منظور شنه هي وروه تا دایا تولیک شي زه انگریزي ای زہ تنازاتن شین د څه دي کنه دا غا ته تا زه غره الله او رسول نه منه من حیران پاتې شوم <سلام> د علاقه او خود مرکز والا فار مرکز الله پاکه فرمایو ونيستو سر او هیته دیوائشه مری میشته ما وی دي مال <سؤال> د دې لپاره کار تر په ما ته ایستپتا و دي چې موجوده تدبیق څنګه ما ول جواب ورکړ چې مقدم موجوده تدبیغا مندوبل کې سنات پر دې موقع کې فرض واجب هغه څوک دې من کوي نو زه سمناظر کوم او تاسو مازه یې تاسو 임دار لا دي حاجی وره روانو مې یتو دو. حاله دې وې زو ګل بڑے جوړه کا سرکاري تو جسره وعده معاف مناظر بند شو هغه په علاقه کې ما وعده معاف خو هغه علاقه کې مشري دې چې شواچار بریلې مزه چلی ده سوکو او تشل با که حدس چیو فجم اوام که خدا وچم من پدغه تاریخ خوزخی خوما چه دعوی دمعاب بوسی شبکوی چاک وراز و اقل کانده ورس دو و یا اوی خوال اممیلین پالجاب را و اختری و یا او لحکار دیو چه و جاوی و من هزیره و امیده مان ما توسانویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مال تاسو وی هفتر کار پوطوری و یاد دیسی هیه چون 같یم ها مولادو چید دادند، وی ا вжеه ها ا Release شید! ، وی سولات وی کوئیی خواب داری دانت مجال کرگی شید! ، ملوخی بزین منسختی جزیزی گیم ما زیادری اومد. ،ان‌ها فیالا این هوا وی حفämتها Earlier Lightweight explica نراسی قرآن وقت او تیمرګر ته ورسېږي د دې ستپټه ستنيده ما دې ستپټه مزه سیدا ما غوډې ته ورسره او کوئی چانس وکړ خو دا ما هیڅ دي ها هو خپل کاروبدي خو ما علاقه هم څه خبري یوه دپټه په ټې خبرې بلای وخت دې ما سیدا ما غوډې ته او لخمراخه د شپې جمعات ور زموږ په جمعات ور څه دې کسان ته بشړ دي هغه خاطه ابو الجمعه شته دی لهښته کنه الله <سؤال> سپیکر کولا وکړ داس فوریکل کولا کوم چې نه ور کومه راورسې ده او تاسو په کم دې چې مناظر واړې ته تیارې خو چې واځه واړ ته سم دې شه و دیتیم ترهونه سنلا و زمانگا پروگرام بو انتعاط ورسه ده. دو خوغالا غلی شمس تمینا ویلی خواب در کویر در ماندک لوی اے چونه تخته گوز. دو خشانت خوشنه سنلا. در این حق و همازوارو انتاس تخته. و دیتیم حکمت را غیر در خجوم مندی ده پولوس و گارنه ورسه ده گرم بر جوش. خو مستقل وس خلاص ما مناظرو تمشت نه کوي خام په درې شروع تمہال د دې جنو فاصله کوم پدې شروع یو غمال بریګي کې وته دعانو تبلیغ جاری شو غوا داخله دروغ نه وای چې موږ مناظرو او قوم مناظرو غټل او درې مداخل موږ نه مخکي وزینې مو برسو کوو کومه کې در دا خلک دروغ وځو خوي است راغلو سوچو ته راشد استاو سوچو ته ورشل خلکو ته وای چي زاي اما ته چلو سكوم راخبې نشو کولای را کوې کلو له سره نه بينتي ملټي فرغ غير صرف منګراد او ستا سدا تي را خېم چې د سړي کې واده ماکرا وې نو مقامي او قاستما کنا سمجو ته کې مقامي به نه قسموږو چتش خبرې کړو کې دا چیلنج ورکړته <تصفح> سم د سیوی تیاری ها شونه ته دا کشمکش بشوري سرکار ته خبر راشي موږ په هیڅ څه راڅخه دا واسکای په دې کې چې سرکار راغی را نو سرکار په تاسو ځانګړي شل او په هغه باندې ځان وګڼه ما د څه کاله چې مال شمه ها هغه وې چې دغه زوخره غلې قانون تیرفسه هغه دی چې ته په څام د بهر نکستر اوه وی اوه هغه د بهر نه نغه ماده ما ته مونږ و د ما ته مونږ حق و او اته حق و قانون فیصله دی علاقې د تهشین یو قص په یوزی کې غړیا او نو لمبه دی هاه چې خپل قصې کوم ډیر زمایوم مدير شقاله د سګیر کړو هغه مشررات ویلې او بدايه کړو ویته نه راوی دي ویری تبناره دي ملڅګ باندې د خپل واستاپيدي کېدګې سکال دي او ما ما ما دي را خپل درځم استاد منادرې زما څه د ځوی کرپا کنه قسم په خله کې تا ورنښته وی بس مونادری ختم خصوص حقیقت او کینې کي لا ارجه خل اف او که چې ختم کړلې ختم غو نه نه چاپلوله تاسو لا لا غاني من کړ په شاکې غي او دا مونادری نشته دی او هغه مخرمیکس چې کړه دا ګربل جوړه او په تکلیف نه تو کوم چې تا ماته خبر را رسېدل وايي چې وا دا چیرنجی رہی نما تاسو دا او د تطبیق را وکړه چې دا طریقه کار شوه دا و د معافتی به باخره حق کیږي پنځه چین دی 25 دی پنځه چین دی 38 دی هغه دی دا و ما په خبره پوښتای تاسو دې ته سوي نو یار وای تا یا څه نه سمه تاسو نن مې و د معافتی نو واره ما لاګین نو څه داغه ما نظرینه کو دې شنه کوي خانور سې چټانه کوي یا مخم رمای زړګړې یې او ۲۰ کۍ اوس به بیاس حسب رب الناس صاحبایانه طلاق او تفسیرې مکوې د مشران چې په لمه او د روح او سزې تابع کومه پاته چې ستره یې او یړه <آجوبا> دا موږ نشو ویل قول لجدي مثالی دا مې تاسو به ذکر ویلوای چې د رو یته دروایات په باندې کې جمع کړي څو یې شدي مثالی وایي څو یې څخه تبریغی خوانسري سخن وایي هم مې دا سٹاین عام سبق مې ونه ګنا صور بملانگاری چی ل specificیено چی ح begunانگی seidی چی مستی کن Bee چی مونی little چی مونی و جمیل د هغه زموږ استادانو تکي ما تا کولی چې ما د هغه سره وخت تیر کار دي